Oh, -oh, -oh. Shkos të nëruar, assalamu alaikum. Njështë të komisë e bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Ja, njësër të pyetjesh që kemi këtu e, pra në fletorën tonë dhe dhe të mundohemi që ti përgjigjime dhe këto emisionë me, me antë tëftuarit tonë në studi që është Hojtja Leudina Bazi, cili ti deshirojmë një sardi. Hojtjë, mishë servet. Mishë së gjitë. Dhe të fillojme njerë me pyetja në parë që në shkrujnë një shikuës. Thotë, pyetja ime është a bënd të falimin e se kemi në robat vizatorat ditë shka sikërse që është një flutur e cila është dukshme nga të tjerët dhe nëse në drejtim të kibles kemi ndo një piktur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttakin, wala udwana illa ala zalimin al wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu nazarsuar lavdrojm i çojm salavatet selam pe pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij, shokëve të ti, tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ë, në lidhje me faljen e namazit me ato rroba të cilat mund të ketë të thotë pikturuar pikturuar apo të vizatuar në një qenie të gjallë temë se fillimisht nëse ai vizatim do të thotë nuk ë në vizatim do të thotë nuk duket qartë do thotë forma me një fjalë do thotë nuk dukën qartë syt apo veshët apo hunda e goja e kështu me radh atëherë nuk, nuk ka të qartë dhe bën të falemirë. Po nëse nëse në të duket shumë qartë, është vizatim do thotë shumë i qartë, atëherë e, e pakta asfar mund themi do thotë në të është se nuk lejohet dhe ai i cili e fal namazin do thotë me ato veshje, duke se, e ditur se ka do thotë vizatim do thotë në rrobat e tij, ai do thotë ka ka bër gjënah, do thotë namazin e ka të plotë të pranuar, mirë po, ka gjina. Dhe kjo është, do thët, mendim të sënë e përcelin shumica e ulemave, do thët, pëthuajse të gjitha me dhe hebeve. Kurse në lidhje me falje në namazit duke në drejtim të pikturave, gjitha ashtu edhe këtë dietartë, kur flasin, do thët, në lidhje me këtë problematikë, shprehin se kjo gjë është e urejtur edhe nuk lejohet muslimani posaçërisht posaçërisht nëse atoin do të thatë në drejtim të kibles për arsye se është përgjysmë me ata idhujtar të cilët i adhurojnë idhujt e tyre duke ju drejtuar atyre edhe kjo edhe pse besimtar nuk e ka atë qëllim, të thotë të kuptohet besimtar i falet, i falet zotit madhërishëm, e jo ndonjë kriese, pikture, skulpture, ekstumeral, me gjitha te, do thotë është edrej që do më hëndë që ato ne ti largojmë dhe të falem i në përvende ku shumë nuk ka vizatime të tilla. Gjithashtu nuk dhe, kjo vetëm për pikturat të cilat janë të vizatuar çënje të gjalla, po pikturatura natyrë. Jo, tira, jo të, këtu, këtu janë pëshëllim vetëm ata ato piktura në të cilat ka çënje të gjalla, do thot gjallësa, pavarësisht do thot njerëz apo apo krijesa tjera. Gjithashtu edhe nëse nëse ka, do po të thonë për ato shtëpi, në për ato dhoma në të cilat ka do thot ekspozuar ato pikturat, nuk është mirë të falemi ëë uh, uh, më mirë është të falem në për ato vende ku nuk ka sikë uh, vizatime për faktin se shumë dietarë për qieullin posaçish kur flasin në lidhje me faljen e namazit për ato vende sikur se janë kishat e këtu me radhë dhe ka të ekspozuar skulptura, piktura, shumica e ulemave do thotë e ndalojnë kët dhe thonë se detyrimisht duhet ato të menjanohen apo të fshihen, pasaj të falemi do thotë ta falim namazin. Zoti e dimë smirin. Vazhdim tani me pyetjen e Blerit, thotë pyetja ime ka të bëjë me çështjen e mbiemrit të gruas pas martesës. A duhet Mbaj vetë mbajnë mbiemrin e vet apo të mbajtë të vetën vetë burrit apo vetëm mbiemrin e burrit. Vërtet shumë është problematike kjo çështje e cila ngrihet do thotë nga ky shikues për faktin se ne vëdim në përgjithësi ashtu siç kuptohet e, gjatë aktit të kurorës, zakonisht do thotë gruaja e ndryshon mbiemrin e saj dhe merr mbiemrin e burrit. Kjo në një vështrim vështrim mund të jetë do thotë problematike për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith men ida ila ghairi abieh wa huwa ya'lamu ja zalika faqad kafara bima anzal allah ai njerit i cili do thotë pretendon se as do thotë fëmi i ndonjë prindi që në fakt nuk është ashtu ai do thotë ka ka mohuar ë do po të thotë ka pa kufër. E kështu me radh janë disa disa transmetime nëse rahat nënkuptohet se ë njeriu, besimtari nuk i lejohet që ti e, të pretendoj do të thotë se i takon një prej ardhje të caktuar, ë një fakt nuk është ashtu. Do të thotë kjo është e ndaluar, pejgamber sallallahu alajhi wasem e ka ndaluar, madje edhe edhe në, në koleksion e Buhariut, po gjithashtu dhe në të muslimit për, për cilën disa hadithe në lidhje me këtë, që besimtarit do të thotë indalohet të atribot një familje të caktuar apo një prindit të caktuar e, me qëllim, do të thotë dhe e mohon do të thotë atësin e ti të vërtet, e, e, e, kjo do të thotë nga vështrim islam është indaluar ë mirë po në në rrethana tona ashtu siç bëhet nuk mendoj se arrin në këtë shkollë për faktin se ndryshimi tek ne i mbiemrit për shkakun nëse ka pasë mbiemër të caktuar, pastaj kur martohet ka lënë do thotë në mbiemrin e burrit, nuk po mendoj se është ndryshim i prej ardhjes, për faktin se tek ne, posa shishin kohën bashkore, mbiemri nuk përcakton më një identitet do thotë veçantë, do thotë një atribuim një atribuim të një familje të caktuar, ashtu si ka qenë do thotë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se njerëzit janë quajtur shumë drejt, e, e, filani i birit filanit nga e, fisi i caktuar, e kështu më radhë. Mirë për në kohën bashkohore, tash kryesish dhe thëtë në bëjmërat kanë ma shumë rral dhe thëtë administrativ që ato identifikohen si persona, se sa rral dhe thëtë që e, për cil dhe thëtë prej ardhën e caktuar të një, të një individi ashtu si që ka qenë kohërat e kaluara. Pra ndaj kemi edhe familje që do thot janë vllëzër ndoshta të një të një fisit, të një babë dhe të një nanë siç themi ne, por në fakt njëri ndoshta e ka një mbiemër caktuar, tjetri një mbiemër caktuar dhe qëllimi i saj është do thot vetëm aspekti administrativ e asesi më tregun një atribujim apo një një prejardhë të caktuar të një familje për faktin se kemi edhe, edhe familje, që ndështë ta kanë mbi emër berisha, kurse ata i takojnë dhe një fisit tjetër e kështu me radhë, pra ndaj, mendoj që në kohën bashkore, e, e, përcaktimi, dhe thot, i prejardhes me antë mbi emërit, thua i se nëman është, po thua i se është humbur, edhe pse nuk mund të mohojmë tërsisht, pra nuk themi se e, e, kjo, dhe thot, nuk shakton fare problem, po me gjithate, mendoj që nuk arrinë në shkallën e, qet t'hemi se kjo hyn do thot në ndalesën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kërcënimin që i ka bërë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ai i cili ndryshon do thot origjinën e tij do thot prejardhën e tij dhe pretendon se i takon një prindit të caktuar tjetër ai do thot të arrinj do thot në mohim do thot në kufër mendoj se nuk arrinj do thot fakti në rrethanat e kohë sot nuk, nuk mendoj që arrinj do thot në kët në kët në kët, kët shkallë do thot të ndalesës prandaj e, për mendimin tim edhe pse nuk nuk e kam shumë qartë do thotë ato çështje uh, uh, uh, që lidhen me këtë me këtë uh, me këtë ndryshim por ndoshta më e drejta është që gruaja ta mbajë mbiemrin e saj uh, por është e mundur edhe ta plotësejë edhe mbiemrin e burrit E, ndoshta kjo do të ishte me e drejt për faktin se i largohet do të thët ati asaj ndalese që mund, mund nënkuptohet ashtu, por të njët një kohet do të thët mund të regoj apo mund në dokumentacion e, e saj mund të avendos edhe në bëjmërin e burrit për të treguar se e, tani është do të thëtë gruaja e filanit Zotit Dimas Miri është dem tani me një pytit të një shikus nga ka që një kothot, hoj gjinderuar kisha e, dashur të pyjës se a kam për dëtyr të dëgjoj babajnë tim nëse aj më kërcënohet se nëse unë në ta ardhme në mërtojme një djalë që është i uzor, aj do të ndërpresë gjithdo kontakt me mua. Alla i shpërblefët dhe selam aleikum. Do të kemi parasysh se <coughs> qështja e martesës femrës nuk është një qështja që tërsisht e, është në dorën e saj. Me një fjallë dhe thotë që ajo pa tështë E, marë dhe të pëlqimin apo pa u konsultuar me prindrit e saj, po sa që ish me babajin dhe nuk është e drejt e saj që ajo e, vet me vet dëshirën e saj të zgjedhë dhe thë ndë një burë ashtu si që dëshirën e, e, ajo Pra, e kam fjallon që pa tjetër në këtë, nga vështrimi isë janë, pa tjetër, do thotë, në, në rastin martesis, gruaja, e fejesës, respektivisht martesës, gruaja femra detyrimisht duhet të konsultohet dhe të merë edhe mendimi i prindit, posa qeshë, do thotë, të babajt. Pra, arsujëse, babaj është përgjegjës i, i femrës dhe aj është kujdesur, do thotë, tër atë kohë, deri sa e ka rritur dhe edhe nga aspekti e, e, shoqror e shojmë se prindi dhe thot në asë një form nuk jadon të keqen vajzës respektivisht femijës e ti në asë një form e, është në gjanje prindi që ai të të të të psoj e mos të psoj do thotë mos të psojnë fëmitë e tij. Kjo është do thotë një natyrshmëri që Allahu i Madhërisht më ka e ka bërë do thotë në në zemrat e prindërve, të babait edhe në zemrën e babait edhe të nënës. Prandaj edhe në në kët aspekt Islami e ka para pa do thotë konsultën dhe marrjen e pëlqimit nga ana e babait gjatë martesës. Kjo për arsye se femra në vetë vete është shumë emocionale dhe është shumë e ndjeshme dhe në shumë rëthana dhe thotë i e përparsi aspektit dhe thotë të e, mos gjykimit të gjerave ashtu si shduet pra i e përparsi aspektit të dashuris dhe tërheqjes që mund të ketë nga ana ati e, një persone apo një djallit së aktuar duke mos kuptuar konsekuenca se a do të ishte, do të thot, ajo martes, a i bashkim, do të thot, të cilin ajo ndo shta menzemër e kërkon, a do të ishte e, e, e hajri, do të thot, e sukseshme, apo jo. jo. Pra arshtu i se për me qenë një martes e sukseshme, nuk është, themi se është dëtyrimisht, është, është thelbësore dashurija e ndërsilë, mirë po, duhet të shikojnë edhe shumë aspekte parasyush, sikur se aspekti i, i, i, i do të thot, do thot gjendjes do thot familjare pastaj aspekti i siç përmendet në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam aspekti i praktikimit të fesë e shumë aspekte tjera të cilat gjithashtu do thot shikohen ashtu si sikur si se shikohet edhe pëlqimi apo tërhesja e ndësjell në mes të një mashkulli edhe femre e në kët në kët çështje duhet të ndërhyj apo duhet ta ket para syr prindi i cili ashtu siç ka qenë tek ne tradit do thot hulumton dhe thot familjen e djalit, shikon dhe thot rëthanat, si ka qenë dhe thot e, e kaluara ati djali, a është dhe thot një djali isjel shumë, apo jo, ekstumeral, ekstumeral. e kështu më rrallë, e kështu më rrallë, pas taj dhe thot, pas këtyre vlerësimeve, e jep dhe thot pëlqimin e ti dhe bashkimi bëhet, jo vetëm me pëlqimin në mes të mashullit e femrës, mirë po edhe me pajtimin e familjeve të ndërsjela pra kjo është të lëbësore dhe këtë, këtë duhet të akim parasysh, edhe, edhe pse ndonë dhe është ta në disa raste të ketë kështë kuptime në mes të prindit edhe të vajzës, apo në mes të babes edhe të djalit, po këto duhet të te kalohen me, me mirë kuptim, edhe duke u munduar do të të se cili të ta dëshmoj dhe thët mendimin e ti dhe thët duke i pas për asyush rrathanat dhe arsyet mbi të selat nëndërdoj dhe thët ai vendim apo ai mendim i se cilit për i tyre. E, në rasin konkret nëse arsyetja mund tjetë dhe thët islami, ashtu si që ndodhë në disa raste, kur prindri do thotë nuk kanë njohuri të thekta, njohuri të nevojshme në lidhje me Islamin, pra me një fjalë mund të jenë muslimanë me prejardhe, mirë po Islami i tyre është shumë i zbehtë dhe nuk kanë njohuri, madje çfarë është më e keq është mund të kenë edhe keq kuptime në lidhje me Islamin, të mpara mendojnë se ata njerëz që të falën apo janë besimtarë janë njerëz të rrezikshëm, janë njerëz që thotë jo përparimtar, janë njerëz që thotë prapambetur, e kështu me radhë e këto janë paragjykime që detyrimisht në një anë do thotë jo normale, nuk duhet do thotë të të të koncentrohesh ar diçka shumë e pa drejt për arsyesë se në rrethana në cilat jetojmë ne dhe ajo çfarë u servohet aty edhe për media dhe në përçarje të ndryshme ë është shumë normale them edhe një herë që një familje të kuptoi se një musliman i përkushtuar do thotë që i fal namazet me kohë apo është një besimtar i mirë nuk jet edhe i rrezikshëm për arsye se ashtu edhe servohat por ne duhet të komunikojmë me këta prindër me këta me këto familje dhe thum ndom të sqarojmë se në asnjë formë do thotë një besimtar i përkushtuar një besimtar i cili i nënshtrohet Zotit 5 herë në ditë nuk ka mundësi të jetë i rrezikshëm, nuk ka mundësi të jetë arrogant, nuk ka mundësi të jetë i pasjellshëm e kështu me radhë e kështu me radhë, për arsye se të gjitha këto janë të ndaluara në në fen ton të pastër, për arsye se Islami thirr në në mirësjellje thirr do thotë që që t'yemi do thotë të mirë ndaj të gjithë të tjerëve e, e kryesisht do thotë ndaj ndaj atyre njerëzve do të thonë që dëshirojmë do thotë të kemi miqësi e të kemi do thotë afërsi. E, e prandaj neve duhet do thotë i them do thotë kësaj vajze fillimisht të mos nëzitoj në këtë vendim, po të mundohet, dhe thot, duke, duke hullumtu, dhe thot, rethana edhe, edhe situatat të, të favorshme, të mundohet të jasësharëj, dhe thot, babajt të ti, se e, këta njerëz për, cilat, për të cilën dërsta e ka para gjykime, nuk jenë ashtu si që aj i mendon, dhe të mundohet të ofroj, dhe thot, e, e, mnyra të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t edhe metoda me anë të cilave ai ka mundësi të njoftohet dhe dhe të bindet se kjo ky bot kuptim tësë e ka marrë do thotë nuk është nuk është ai bot kuptim i drejtë zoti i dimë më mirë Vazdojmë tani me një pyetje tjetër. Fat oh selam alejkum xhojë i nderuar, desha të di për dhikrën e mëngjesit dhe të mbrëmjes. A duhet patjetër të lexoj të gjitha që janë në mbrojt të muslimanit dhe a bën të lexoj sepse përmendsh nuk i di të gjitha dhe dhikri që duhet të bëjmë 100 herë në mëngjesin e mbrëmje, a duhet të bëjmë të spe apo si? Uh, Ësht e vërtetë se i dërguar i Allahut lavdërimin dhe pasca çofshim mbi të pas valjes namazit sabahit gjithsesi do thot para lindjes së diellit dhe gjithashtu pak para perendimit të diellit me një fjalë do thot pej pas namazit e ikindis e kishte disa e kishte zakon tradit do thot që ti këndonte disa lutje të caktuara në këto dy kohë Këto lutje jenë të preferuara të, të ledzohen dhe të këndohen për arsuje se janë lutje dhe thotë shumë të rëndësishme dhe ndërlidhen me, me, me suksesin e ti dhe thotë në jetë në përgjësi. Pra ndaj edhe ne si musliman është e preferuar që mos t'i neglizhojmë dhe thotë ledzimin e këture lutjeve, të slatë ashtu si që përmenën dhe thotë në këtë pyët e gjendën në librin buroja muslimanit, në duket se është një titul aty lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes aty janë do të thotë rradhitura të gjitha. Kto janë të preferuar të lexohen të lexohen të gjitha, mbroja mundsisë. Mirë po nëse për ndonjë rreth apo tjetër i kemi mësuar disa përmendsh edhe disa nuk i kemi mësuar ende dhe jemi në një rrugë dhe nuk kemi mundësi ta barti me vete e, librin E, apo nuk e kem e, me vete e kështu me rallë, atër e neve, inshalla, mjaftan t'i letzojmë ato lutje cilat i kemi mësuar për menjsh, kurse ato tjera, dhe thot, me kalimin e kohës t'i mësojmë, dhe thot, për menjsh, ashtu siqë i kemi mësuar të parat. Kurse në lidhje me thënje në lutjeve, se aty existen, dhe thot, disa lutje, si kurse lutja, e, subhanallahu e behamdi hi, apo lutja astaghfirullah wa atubu ilai e xumara disa lutje tjera eshte preferuar se ato të thuhen nga 100 her e, gjatë ditës tash është e kërkuar që ato të thuhen me anë të spive për arsye se nuk kemi mundësi ti numërojm ato apo me anë të ndonjë forme tjetër themi se e, nëse është mundësia që ato do thotë të, të numërohen me anë të gishtërinjve ashtu siç i bëjmë do thotë në namazit në namazet dhe të lutjet cilat bëhen pas namazëve, nuk ka të keshë, pra është u se ashtu ka veprupe i ga meri sallallahu aleyhu sallem. Nuk transmitoh se i dërguar e Allahut ka bartur me vete të spi, nuk transmitoh se i dërguar e Allahut lafdrimit dhe pacha qofrin bitë, ka pas, dhe të thot, pas namazit, ka përdor të spi, me një fjal dhe të thot, ato ruzat, dhe me antë të tyre ka i ka bër do thotë te spit do thotë i ka bër ato lutje kjo nuk nuk vërtetohet nga i dërguar i Allahu lavdërim i paqe çofin mbi të mirë pa po disa nga shokt e sahabt shokët e tij i kanë nëpër shtëpitë tyra apo disa prej tyre kanë pas disa gura les nëpërmjet të cilave i kanë bado disa lutje kështu që themi pa u zgjeruar shumë nëse ke mundsi që ato t'i bëjmë do thotë pa përdorur te spit ashtu është më mirë me gishtrin do thot duke i bër do thot me majat e gishtrinjve kështu është më mirë dhe kështu është sunet kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mirë po nëse i harrojmë dhe nuk kemi mundësi ta bëjmë numrimin ashtu siç duhet mendoj se nëse përdoren se spit në këto rrethana nuk ka gjithë keqë zoti e di më së miri më zëm pyetjen e radhës sa lejo të përdoren ëmbëlsirat në të cilat është përdorë alkooli në përgjithësi ajeti në të cilën flitet për ndalesën e alkoolit thot fezdanibuhu do thot ajeti ka ardh nuk thot mos me pi alkoolin mirë po me u largu nga alkooli në të gjitha format E, e në në rasin konkret do thotë edhe përdorimi i alkoolit në ushqime, gjithsesi do thotë në në ëmbëlsira e kështu me radh, është një veprim i ndaluar për besimtarën dhe kët nuk duhet ta, ta bëj, do thotë nuk duhet në në ushqimet e tij, në gjellrat e tij të vendos do thotë alkol ashtu siç fatkeqësisht do thotë është tradit në disa familje që e, me pretendimin se e, alkoholi apo vera e kështu mëral i e pëshie ushqimeve, e bëjnë do të thot e përdorin qofte dhe në, në mas shumë të vogël. Me gjitha te kjo do të thot është endaluar tërsisht. Po gjitha shtu edhe nëse në servohen lojit e ndryshme të ushqimeve në cilat ka përqindje të alkoholit, atëherë është e nevojshme që ne të largohme mos të i përdorim atë për faktin se me këtë neve zbatojmë do të urdhën e Allahot të madrëshëm se po largohemi në ato nga alkoholi nga pijet desë me plët kuptim të fjales e në i parësit vazhdojmë e pyqin tjetër të të bëjmë një paus të shkurëtër nërsa ju shikojtë të nërër vazhdojmë në që të nëronim e ne A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Kështë ndëruar, u rikëthim në studio të emisionit duke kërkuar për gjigje, po flasim me hoqën e ndëruar Alaudinabazin me cilin trajtojmë pyetje të tuaja. Vërshdojmë hoqën me pyetje në radhës. Thetë, esalamu alaikum, jam nga Peja, dëshë të di se cila është koha më mirë për të falur namazin ecis. Kam dëgju një ligjerat e një hoqës se koha më mirë është ora 22 për të falur jacin, apo ndoshta kam dëgjuar gabim dhe a falen sëneti dhe farzit e njëtën kohë pa ularguar prej Gjamis. Namazë i acis ashtu si kurse po thuaj se të gjitha namazët kohët e tyrën relative po së që ishtë tekne, do thotë kur koha dimrorë dhe koha verorë, do thotë logaritja e ditës e natës është shumë, shumë ndryshuashme pra ndaj edhe kohët e namazë e ndryshojnë varsisht prej kohët në cilën njemi ne jatkovët e verës e dim se koha e yatisë shkon shumë vonë, shkon edhe deri në orën 10, shkon edhe deri ndoshta edhe më shumë se 10, kurse ditëve të dimrit koha e yatisë është shumë më herët, ashtu siç është tani do thotë nuk arrin as në orën 6. E, apo pak më shumë se 6. Prandaj e, themi se nuk ka ndonjë kohë saktuar se kur është do të thotë falja e namazit. Mirë po ndoshta arsye se, e pyetjes e këtij shikuesi është fakti se vërtetojnë disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që namazi i yatisit mos të falet më një herë në kohën kur hyn koha e saj, po të fale do të të pak më vonë për faktin se kështu do të të ka preferu dhe kështu do të i kanë zitë muslimanit në, në disa hadithe. Por pa uzgjeruar më shumë themin nëse një besimtar është në një vend në cilën ka gjamin afer edhe thirët e zani, atër nuk është e drejt e ti çë ai do të thotë ta neglizhoj, do të thotë apo ta vonoj faljen e namazit të aqsis me pretendimin se nuk do ta fali tani më një herë pasi ka hyr koha, po do ta fal më vonë dhe ta t'ia lejoj vetes të ikë xhemati. Por nëse në ndonjë rreth apo tjetër nuk ka mundësi apo e ka xhamin i lartë të dalë, të dalë në xhami, atëherë aty i lejohet ta vonoj kohën e namazit sa më vonë, do thotë gjatnatës për arsyesë se kjo është praktikë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Assalamu alaikum. Përshëndes stafin e pistivis dhe hoxhin që i përgjigjet pyetjeve tona. Lul Zotin që ti jesh problemi të mirat për mundësinë që po na jepnit mësojmë rreth feson. Un kam dy pyetje thotë. Pyetja e parë imja ka të bëjë me faktin se pasi që jemi në prag të festave që nuk janë tona, deshat na sqaroni pak a bën që një musliman të festojë krishtlindjen? dhe vitin e ri si është çndrimi islam lidhur me këtë që neve duhet ta kemi parasysh se Islami është një fe e e cila me shpall me ardhmën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me shpalljen e Kur'anit është plotësuar dhe është përsosur me një fjalë nuk ka nevojë të thotë për ndonjë shtim apo për ndonjë largim. ë dhe muslimanët ashtu siç u shkatham pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një rast kur ka ka bër migrimin në në Medinë dhe i ka pa disa e, njerëz festojnë në disa festa i pyet ata se çfarë janë këto festa që ju e, këto ditë domthonjë që ju i dalloni atëra ata atër atër kanë janë përgjithësua janë ditë të cilat e, i kemi festuar do thot në kohën e ignorancës dhe vazhdojmë të i festojmë atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot e, por Allah i madhërisht u ka avancuar këto festa me dy festa të cilat i keni ato janë festa e Fitr Bayramit dhe festa e Kurban Bayramit prandaj tek muslimanët dihen shumë qartë cilat janë festat, cilat janë ditë, ato ditë që duhet shënuar dhe duhet festuar, me një farë duhet dalluar prej ditëve të veçanta, kështu që nuk kemi nevojë që të adaptojmë do thotë festat të të qoftë do thotë të, të kulturave të tjera, qoftë edhe të të feve të tjera. Me një fjalë ata kanë do thotë festat e tyre, ne kemi festat tona. Ata krenohen me festat e tyre, ne krenohemi me festat tona. Ata i gëzohen festave të tyre dhe ne i gëzohemi festave tona. Kështu që kjo duhet të jetë ashtu dhe mos bëhet do thotë një lloj tendence që të përzihen dhe me një fjalë do thotë nga mosdia e muslimanëve posaçërisht në në vendin tonë që njerëzit do thotë pretendojnë se feja sikurse është fesa, festa, festa posaçërisht do thotë feja e krishterëve të paramendon se është një fe botërore, që në fakt nuk është ashtu, është një fe do thotë e krishterve të cilët festojnë sipas pretendimeve të, të tyre e, lindjen e djalit të Zotit. Në vetvete kjo do thotë nëse ne e e, e sharojm apo e e thelohemi, do thot, në kuptimin e kësa i feste, jo që nuk duhet, do thot, solidarizohemi me ta në festim, jo që nuk duhet, do thot, që të na festojnë, mirë po duhet që të na mërzis neve kjo, për faktin se ata festojnë, do thot, një një fest në cilën do thotë i bëhet do thotë akuzë Zotit të Madhërisëm se ka do thotë djal apo ka i ka lindur djal e kështu me radh do thotë shpifje të cilat nga të cilat është i pastër Zoti i Madhërisëm ashtu siç thotë ai në surën al-ikhlas në surën e sinqeritetit qul huwa allah ahad thuaj zoti është 1 lam yalid walam yulad asë nuk ka lindur, asë nuk është, në më hënë, asë nuk ka lindur a i vetë, asë nuk është lindur prej ti, diqka. Me një fjalë dhe thotë, a i është i vetëm, a i është absoluti, nuk ka nevoj për fëmi e kështu më ratë. E fatke si është dhe thotë, kjo fest, dhe thotë, a ljuntën në këtë, pra ndaj, pau, pau zgjeruar me shumë, thotë, themë se jo që nuk duhet festuar, por detyrimisht duhet t'informa i, i musliman se këto festa në lidhja jonë, dothat, me këto festa në asë një formë, dothat, nuk, nuk ka kur far lidhje. Pra ndaj nuk duhet, dothat, t'i veqëm këto ditë, nuk do t'duhej t'i festojmë i, festojm, i këshiloj, në më anshudzaj rastin që të gjithë muslimanit të mjaftohen, dothat, me atë që Allah i madrëshu u ka zbritur atëre në Koranin famlartë dhe nga porosite e pegamerit sallallahu aleyhi ve sellem në hadithet të qarta, pra arsue se aty është shpëtimi dhe aty është suksesi për muslimanet në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra ndaj, mos të knaqen, mos të lakvojmë në atë qi kanë të tjerat për arsyesa atë që e kemi ne është shumë ma e vlefshme dhe është shumë ma e suksesshme për ne në këtë bot edhe botë edhe në botën e ndalesa vlen edhe për vitin e ri po e njëjta vlen edhe për vitin e ri për arsyesë e vitit i ri ndërlidhet e, me me festën e Krishtlindjeve vetëm se do thotë është është caktuar do thotë në këtë fazë ndrrimi do thotë edhe llogaritja e kohës e cila është bërë dhe veçimi i kësaj nate do thotë si festë nuk ndërlidhet në asnjë formë me neve por që ndërlidhet do thot me me fe dhe dhe kultura të tjera, Zoti i mëshirë. Vazhdojmë pyetjen tjetër tek ti shikuesi që është e ndërlidhur me atë të parën. Theot a bën që të pranojmë ndonjë dhuratë që adhurohet në, në punë ose dikuntjetër, ose edhe fëmijët tanë në shkollë për Krishtlindje. Ësht fakt se në disa rrethana posaçish do thot në në disa njerëz të cilët punojnë do thot në në punë të ndryshme ka mundsinë në fund të vite, vitit qoftë thot për shkak të festës vitit ri, qoftë edhe për shkak dhe thot, të thot kapitulimit, do thot të të punëve në këtë fundvit mund të tundojnë do thot pundorëve të tyre dhurata, qofshin do thot në aspekt të parave apo edhe dhurata në në në në forma të ndryshme dhe në disa kjo emërtohet se është do thot janë dhuratat të, të vitit të ri, në disa raste do thot kjo emërtohet si dhurata do thot të, të fundit do thotë te perfundimi do thotë te vitit, përmbyllja e viti. vitit e kështu me radh. Ë ë pavarësisht sa themi se një besimtar e, në parim, në parim i lejohet do thotë me pranu dhuratat nga të tjerët, me një fjalë nga jo besimtar. Qofshin ata te krishter, qofshin do thotë te ndonjë fe tjetër, madje edhe qofshin i dhujtar. Për faktin se pejgamberi sallallahu alejhi vesem ka pranuar vet dhuratat nga jo besimtarët, e Imam Buhariu në koleksionin e tij, do të thotë në librin e tij të haditheve, përmend do të thotë një kapitull, do të thotë e ka emërtuar një kapitull, kapitulli në në lidhje me pranimin e, dhu, e dhuratave nga i dhujtaret. Dhe aty i përmend disa hadithe në të cilat vërtetojtose i dërguar Allahu ka pranuar dhurata, ashtu siç vërtetojtose ka pranuar dhuratën nga ajo çifutia e, e, e cila i ka dhuruar do të thotë një kofsh deleje, pastaj vërtetojtose E, Abdullah ibn Omeri e, vërtetose Omeri Allahu qoftë i kënaqur me të ka pranuar dhurat nga vllai i tij do thot i dhujtar e kështu me radhë në parim do thot lejohet kjo por gjithashtu edhe në raste të çënimit të festave të tyrë nëse ata jem do thot të fqi do thot me ndonjë jo besimtar apo me ndonjë krishter e kështu me radhë edhe na ofron do thot ndonjë dhurat e, me ndonjë pavarësisht se çfarë është ajo lejohet të marrim dhe në kët nuk ka gjithë të keqja duke u mbështetur në një rast kur e, gruaja pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të është pyetur nga një themër se a lejo ti pranojmë do thotë disa dhurata që na dhurohohen nga disa të afërmtan të cilët dallojnë një ditë do thotë festive që kanë çënë ignorancën e tyre atëre Aisha radiyallahu ta'ala anha ka thon lejohti pranoni këto e, por me kusht që mos t'jen do thotë do thotë mish do thot i therrur për hir të kësaj feste në për faktin se nëse është mish i, therur, mish i therrurizim edhe në praninë. Nëse është do thot mish i therrur, do thot është mish, atëherë duhet të largohemi kësaj. Por çështet e tjera, sikurse që mund kjenë dhora, të jenë ëmbëlsirat apo ndonjë dhuratë kështu materiale e kështu me radh, nuk ka gjithçka inshallah. Por duhet takimi parasysh, pa saçi me fëmijët tan që të bëjmë do thot një vetdisim edhe tek ata, ashtu siç duhet kjetë vëtë disimet të këtë musliman në përgjësi se e, këto dhurime apo këto dhurata mos jenë shkasë që ata dhëtë të afrohen besimtarë jo besimtarëve apo tu pëlqejnë dhe tu lakmojnë festat e tyre për arsye se kjo do thotë e zbut bindjen edhe krenarin për të cilën ka nevojë besimtari në lidhje me fenën e tij dhe me festat të cilat ai i dallon dhe i vetë. Po, mëse përmendet më herët që nuk bën të festohen, ndërsa po. dhuratat nuk po. prishin punë. Po, po a lejohet të urohet festa atyre? Ëh, edhe në lidhje me urimin e festave është pak problematike për faktin se kjo në një formë apo tjetër mund aludoj do thotë një pranim ë jo i drejtë për drejt i as i atij shkasi të cilën ata e festojnë. Prandaj më e drejt është që mos të bëjmë do thotë festimin e tyre. Nëse është mundësia do thotë të ikim kësaj është më e drejt për arsye se ë me një formë do thotë është një lloj solidarizimi për atë që ata e dallojnë. Do thotë nëse ne në form pak më drejt për drejt e i urojnë do të të kryshlinja një, një personi atër me një fjallë, neve kemi kemi jemi pajtu me atë se ai e feston sikurse që është do thotë kremtimi sikurse që është do thotë kremtimi i lindjes së djalit e djali Zotit ashtu siç pretendojnë ata. Vazhdim tani me një pyetje tjetër që na vjen nga Wahidi. Tot salam aleikum. Kam dëshirë të di se a ka nevojë, a ka ndonjë verset në Kur'anin famëlar të ku përmendet se çka ndodh me njerëzit të cilët fyhen Ebu Bekrin radiollahu anhu apo disa prej sahabëve tjerë. Inshallah mund të më ndihmoni Allah, është përbleft do ta kemi parasysh se nuk ka ndonjë verset do thot dhe drejt pël drejt në sin e dhëruar Allahu ndalon do thot fyerjen apo sharrjen e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në formë individuale mos e shani filanin apo tjetrin mirë po kemi me 10ra e 10ra citate në të cilat Allahy madhëreshum e, e, e bën me dije se vërtet, me të vërtetë gjenerata më e, e ndritshme dhe më e lavdruar ë që ndoshta ka ekzistuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit është gjenerata e, e e cila e ka qenë shoqruese e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një fjalë sahabët, shokët e, e, e tij. Kjo vërtetohet në shumë në shumë ajete, ndërto është ajeti ku Allahu Madhullisherif thot: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ttaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waraḍu an." Allahumme adhrishun ba vërtet e, ata të parët do të thonë të cilët e kanë pranuar Islamin prej muhaxhirve dhe ansarve do thot muhaxhirët kanë qenë ata me kaset të parë të cilët e kanë pranuar Islamin dhe ansarët janë ata të cilët e kanë pranuar Islamin në Medinë dhe i kanë mbrojtë muslimanët ë janë do thot ata më të vlefshmit dhe ata që Allahu i Madhërisht është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me Allahun e Madhërisht dhe të tillëve Zoti i Madhërisht u ka përgatitur xhenete të larta e, përjetësisht aty dhe kjo është do thot një fitim i madh. Pra ky ayat në formë të drejtë për drejtë tregon se me vërtet e, është gjenerata në formë do thot të përgjithshme të gjithë shokëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është grupi më i do të gjenerata me lafdruar për cilën Allah i Madhreshim është nda për e tyre i knaqër dhe ata e në të knaqër me Zotin e Madhreshim. Pasaj kemi hadithën në cilat, kemi ajete në cilat Allah i Madhreshim të regon për vlerën e sahabve, shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam madje është ajeti ku Allah i Madhreshim është se lafdrimi i tyre nuk është përë vetëm në Kur'an por se lavdrimi i tyre është bërë edhe në, në librat e mëherëshëm të shenë, si kurse që ka qenë ingjili i saut, ale i sërën pra në Bibelë, në Biblën e sotme edhe pse kjo nuk gjendet, domethënë tani ne e dim se do thot Injili ai origjinali, libri original që është zbritur i Saudit alayhis salam nuk gjendet, domethënë në në domethënë nuk e kemi, mirë po Kurani vërtetën se e, e, përshkrimi i kësaj gjenerate dhe lavdërimi i kësaj është bër edhe në në librën e Isaut alayhis salam. Prandaj Të gjitha këto e, ajete ose citate në të cilat flitet dhe tregohet lavdërimi i kësaj gjenerate aludojnë neve që të kuptojmë se më të vërtetë kjo gjenerat ka qenë një gjenerat e vlefshme, gjenerat e cila është dalluar nga gjenerata të tjera të cilat kanë ardhur pas tyre dhe neve nuk na lejohet që ta zgjatim do thot gjuha ndaj tyre ti akuzojm ato ti fyum ato për ars... për për dy shkaqe shkaku i parë për arsye se ajo është do thot gjenerata më e zgjedhur ashtu siç vërtetuan me këto ajete por shkaku tjetër është ajo se edhe historia ka vërtetuar se me vërtet të vërtetë ta njerëz kanë qenë njerëz të dalluar neve mund ta marrim si shembull e personaliteti i cili përmendet në kat në kat pyetjes, sikurse që ka qenë Ebubakri. Allahu qoftë i knajshur me të. Madhëritet nuk ka qenë njerëj, do thotë i zakonshëm. Ka qenë një njerëj i cili ka arritur kulmin e devotshmërisë, kulmin e përkushtimit ndaj Zotit të Madhëreshëm, ka qenë miku më mi i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë thotë burri i cili ja vajan e tij dohatë dërguarit të Allahut dërguar të, Allah, të madhreshëm dhe ka kriju do thotë miqësi me të ka qenë personi personi i cili është shoqëruar me pejgamberin lavdrimi dhe pas sa çofshin mbi tinë momente më të vështira <coughs> Athe kur e bëri migrimin do thot prej Mekës në Medinë, pastaj e ka shoqëruar atë në të gjitha luftrat, në cilat ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë personi i cili e ka zaventur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në faljen e namazit, ka qenë me një fjalë do thot është një një personalitet i cili do thot në tërë jetën e tij ka qenë i përkushtuar dhe, dhe në shërbim të të, të islamit edhe muslimanëve pastaj të vjen do thot gjeneratat me qindra vite pasti dhe te zgjatin gjuhën ndaj tij dhe ta akuzojn atë me akuza tjera te te te paçena me vërtetë kjo do thot as logjika e njeriu do thot nuk nuk nuk mund ta kuptoj mirë po kjo do thot ai qëllimi i shejtanit që të fut të fusë në mesin e rradhave të muslimanëve do thot njerëz të cilët ngrisin do thot dyshime akuza e paraqykime nga njerëzve, sikurse që kanë qenë këta njerëz dhe fatkesish disa prej muslimanëve nga pa njohuria e tyre edhe mos njoha një historisë sakt ashtu siç ka karrierë dhe ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto akuza dhe këto paraqykime dhe këto dyshime të cilat i kanë ngrit disa kanë kalutë disa njerëz dhe shohim do të thotë disa individë që i atribohën islamit, dhe thotë si kush do thot, të, të vërtetimit të islamit të tyre, dhe thotë të gabuar, është që ata duhet fillimisht, dhe thotë se krahas dëshmis, se nuk ka za tjetër përveç Allahot, dhe krahas dëshmis e pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërguar e ti, e rradhisin edhe disa dëshmite të tjera, pra dëshmojnë me akuzat ndaj pega, ndaj shokëve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, u shpifin atyre dhe këtë e konsiderojnë do të thotë fe, e çfarë është fakti se kjo nuk ka të bëjë me Islamin, me një fjalë janë veprime të cilat muslimanin në fakt edhe e largojnë nga Islami. Zoti e di më së miri. Tani do të lezojm fytyën e Adem Gashit, thotë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në vendin tim të punës është një kazetafon e cilit lëshohet muzikë dhe mua kjo më pengon shumë, por nuk kam mënyrë për ta ndalur. A bën të dëgjoj Kur'an me dëgjuesë që të mos më pengoj muzikë, sepse kam dëgjuar se leximi i Kuranit nuk bën të bashkohet me muzikë. Ë, në rosin konkret, nëse njeriu do thotë gjendet në një vend të punës në cin ka muzikë dhe nuk ka mundësi të thotë ta ndaloj atë dhe shqesohet nga kjo, e, nuk ka gjithë të këqe nëse ai i përdor do thon dëgjojset dhe i vendos në veshën e tij dhe koncentrohet do thot qoftë në lexim të Kuranit, po qoftë edhe në dëgjimin e ndonjë ligjërate e kështu me radhë. Më me një fjalë nuk ka të keq edhe nëse lshohet në këtë rrethon për arsye se ai qëllimi i kësaj mosbashkimit të Kuranit me muzikën është për qëllim do thot që në të njëjtin kohë E, që Kur'ani të lexohet me muzikë apo me një fjalë do thotë të bëhet një lloj përzierje në mes të fjalës së Allahut të Madhërisëm dhe do thotë veglave muzikore. Të po, veglava muzikore është kështu më radhë kjo është ndaluar. Mirë po njëriu, thot, e ndaluar. Mirpo nëse njeriu do thotë konsentrohet në leximin e Kur'anit edhe pse vjen ndonjë zë do thotë nga jashtë kjo inshallah nuk ka gjë të keqe. O zindror ju falënderoj për këtë prezencë i dashur kusvetan edhe unë ju falen dhe raj përftese Shkos të nëruar mbaruam edhe këte emision të sotëm duke kërkuar për gjigjim me shpres që ju mbetë të knashur dhe në takim në radhës Assalamu Aleikum <x -tështë>